El-Hücurat, Otaqlar Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmetli və rəhimli Allahım adıyla Ya eyyühe alləzīnə əmenu, lə tüqəddimu bəyne yedəyilləhi və resulih və attaqu allahə inə allahə Ey iman gətirənlər. Heç bir şeydə Allahı və onun elçisini qabaqlamayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Ya eyhəlləzinin əmənulə Və la təcəhəru lehu bil qavlik cəhri bə'dikum li bə'dən la teş'urun Ey iman gətirənlər Səsənizi peyğəmbərin səsinindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi Ona da uca səslə müraciət etməyib. Yoxsa özünüz də hissetmədən əməlləriniz hədər gedir. İnnəl-ləzīnə yəğudduğunə asvəətəhum əndə Resulülləhi əulə-iqəl-ləzīnə əmtəxanəlləhu qlubəhum lət-təqvə. Ləhüm və əcrun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 Şübhəsiz ki, səni otaqların arxasından səsliyənlərin əksəriyyəti nə etdiklərini anlamırlar. Və əgər Sən onların qarşılarına çıxana də ki, səbr etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha yaxşı olardı. Allah bağışlayandır rahimlidir ya eyhellezinin amanu in ja'akum fasiqun binab'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ey iman getirenler Əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmdə pislik edər. Sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. və aləmu en fikum <Sessizlik> min al-amri la'anattum walakinna Allaha haddaba ilaykum al-iman wajayyanahu fi qulubikum wakarra ilaykum al-kufr wal-fusuq wal-'isyan ula'ika Allah'ın elçisi aranızdadır Əgər o, bir çox işlərdə sizə güzəşdə geçsəydi, çətinliyə düşərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, günaha və ası olmağa qarşı nifrət oyatmışdır. Doğru yolda olanlar da bunlardır. Fadlun min Allahı alimun hakim Bunlar Allah'ın lütfu və neməti sayəsindədir. Allah biləndir, müdriktir. Bayin ta'ifatan min al-mu'minina qitatalu fa'slihu beynehuma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 Əgər müəminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzgər dəstə ilə o Allahın əmrini yerinə yetirməyə qayıdənə dək vuruşun. Əgər o qayıtsa hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir. <Lanmim>: İnnamal mu'minun ikhwatun fa'slihu beyne akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Müminlər həqiqətən də qardaşdılar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhmlə bilsin.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 ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن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 Fasik adlanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalımlardır. Ya ey əlləzinin əmənü cətəbū kəsīran minəzən. İnne ba'zəzənni əs və la təcəssə <Sessizlik> və la yəhtəb ba'dukum ba'dən. Əgər sizdən biriniz öz Allah Ey iman gətirənlər, zənnə çox kapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi gütməyin. Bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Rəhəmlidir. Yə əyyuhən nasu inna xalqunakum min zəkərin və unsə Və cealləkum və qabəilə litağarafu. İnna akramakum indallahi etkakum. İnna allaha alimun Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yarattıq. Sonra birbirinizi tanıyasınız diyə sizi halklara, və qəbilələrə ayırdır. Şübhəsiz ki Allah yanında ən hörmətli olanınız ondan ən çox qorxanınızdır Həqiqətən Allah biləndir xəbərdardır Qanatil ə'rab əmənna Qul ləm tü'minu və ləkin qulu əsləmnə və ləmmə yedxulil əymən fə qlubikum. Və in tütiğullāha və rəsuləhu lə yalitkum min əməlikum şəyyə inəlləhə gafurur rəhîm. Bədəvlər, biz iman getirdik dediler. De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 إَِّ مَمُؤمنِنونَ الذيينَ Və onun elçisinə iman gətirən, sonra heç bir şəkki şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. İmanlarında sadiq olanlar da məhz onlardır. Qüllətü əllimun bidinikum və Allahü yələmü məa fissəməvəti və məa fil arv. Vallahu Allahü bikulli şeyin alim Də siz dininizi Allah'a mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah gövlerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi bilir. Yəmunnūnə aleykə en esləmū Qul lə temun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 bilin ki əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmmət göstərmişdir. İnna Allaha ya'lemu geybəs Şübhəsiz ki Allah göylərin də yerin də qeybini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür